Aften. Det svenske akademi gav i dag Nobels litteraturpris til den sovjetiske forfatter Mikhail Sholohov. Nævningen til i Odense har måttet udsætte domsafsigelsen i mona til i morgen. Regeringsforhandlingerne i Vesttyskland brudt sammen for anden gang. Været, det bliver lidt køligere med byer. Hej. Hej. Og velkommen til De Sorte Spiders podcast den 5. december 2007. Hæ? I introen i dag, der vil Anders Lund Madsen og jeg, Anders Breinholds, give helt specielle hilsener, nydes opdateringer om, hvad der sker i Danmark PT lige nu, til tre mænd. Tre og deres, flotte fyre Tre flotte fyre deres følger i det australske. Det er sådan, at Anders Trandemøller, Michael, Jakob Simpson og Henrik Bjarnoff Vipskov, i øjeblikket er jeg på turné øh, i Australien, med øh, de hedder ikke Anders Trandemøller Live, det hedder Trandemoller in Concert. Men hvorom alting er, så er de dernede nu. Og kære Michael, og kære øh, Henrik, og kære øh, Anders, og kære jeres hold, ja. prøv at høre. Vi har samlet lidt lækkerier til. Man kan sige, de har ikke mulighed for at høre live radio. Nej. Øh, de, de downloader kun den her podcast ja. Det er det eneste de får fra Danmark Og, og, og kære podcast downloader og lytter i det hele taget Tusind, tusind tak Man kan sige øh, Hvis du er udlandsdansker ja. Så øh, er det jo også noget for dig Nå, så du tænker vi skulle have nogle nyheder Jamen det, men det er det jeg har her, jeg har det i form af lyd, Eller i form af klip Så øh, og, øh, vi kan starte med at sige At øh, Der starter en helt ny tv-serie Når I kommer hjem mm. Glæder jeg. Eller det, jeg vil sige, det er, at morderen selvfølgelig i... Øh, Forrydelsen. I huset på Christianshavn. Cool. Det var øh, mig og den lille, forpulede... Kuglenar. Lille pulenar. Yeah. Jeg sagde kulenar. Pu Kuglenar. <laughs> Kuglenar, men pulenar også godt. Jeg tror, Arthur Jensen, som han jo ret besedtighed også var en pulenar. Jamen, ens... øh... ja. Så øh, kan jeg sige, at øh, der er også kommet et nyt fjærdsningsprogram på D1, ja. som har taget alle med storm. Det kan du regne med. Det er med Huxibak Bak og en Maria Søjden. Og sine Lengvist. Ja, og en øh, lille bitte kanin, ja. som dør tidligt. Det er rigtigt. Okay, så sjovt er her. Så de op. Øh, og så der øh, Har vi vundet VM? Ja, yes, det er sjovt. Prøv at, vi vandt VM-dremmen. Ja. Ja. ja, en afslutning af mulighed til Er så 1-0. Føring allerede efter 45 spil. Jon Dahl, Tomasson, fremragende mål. Danskerne ruper bolden ude i venstre side. Og så kommer den lidt tilfældigt ind til Jon Dahl på kanten af strafsparksfeltet. Og så sparker han med, tror jeg, indersiden ude fra kanten af strafsparksfeltet. Ind bag Petkovic i det australske mål. Det er meget, meget, meget flot sat ind af den danske anfører. Ja Øh, men det som I nok Allermest vil, vil, Eller det I vil blive mest så over drenge ja. Det er at øh, Hende der for lige, Hende der i Buffalo-støvlerne, ja, ja, ja, ja. Pernille pin Rosendal. Hun er gået for sin kæreste nummer 6000 Der er hun 766 ja. øh, For at finde en ny der kan hjælpe hende lidt længere frem I musikbranchen Det er den nye kæreste han der Kommer han igen der var han Johan from Mew Er det ikke fantastisk Helt jo. uden De har lavet et bane Der hedder The Storm Ja Og prøv lige At høre en gang Altså kommer han nu her ja. Det der er det interessante Det er nemlig at Johan Han er begyndt at øh, At synge Kommer her er det Pernille? Kommer jo han her, ikke? <laughs> det er modemusik, det er det altså. Det er en knyt i hovedet ved andet Prøv Det er det, der hedder Premix, vi har, så det, det, er, det er ikke færdigmastereret. Ja, men, men det er fandme bliver... godt. Ja. Det er meget lovende, vil jeg sige. Øh, Drengen, pas godt på jer selv, og øh, når I kommer hjem forhåbentlig tr fra Trendemel og Live Concert Tour, så håber vi på, at øh, I gider komme ind til os og spille det allersidste job inden jeres verdensturné, fordi er det noget, vi godt kunne tænke os, så var det her bane, der afsluttede en verdensturné hos os, ikke? og ja, hvor man kunne gå ind og sige, det var os, der, der, der var der, hvor de sluttede af. Ja, jamen, det er ingen anden det er faktisk ja, Jeg prøver at finde en sag. Jeg, Jamen, det det, det jeg tror jeg godt, du er en velkommen her. Skal du bare ah, det er, der er, meget. Der er godt på den. Ah, det er godt at se dig på Og kære lytter, det var jo en speciel meddelelse i dag til uh, udenlandsdanskere. Og, og ja. det er ikke for, at man skal sidde og føle sig udenfor, hvis man sidder herhjemme og downloader den. Fordi det er jo stadig satirer, der kan bruges. Men der er bare mange, der sidder i udlandet og tænker. Hvad sker der egentlig derhjemme? Ja, og det her er jo rent satire. Alt, hvad vi har sagt, er jo satire. Selvfølgelig. Så kan man selv finde ud af, hvad der er rigtig satire, og hvad der er forkert satire. Ja, og hvad der er bare sådan en halvdårlig vits. Ja, så der er ikke noget, at blive ked af. Det, der står tilbage, det er, at øh, Pierre Christian Smøller, desværre også i dag, valgte at forlade. Desværre for, for, for, for hende og for det valgte. Forlade for og vi har et lille bid af den tale, øh, som Christian som, øh, Møller holdt i anledning af udtrædelsen. Kommer her. Sådan. Uh, kære lytter ned dagens podcast yeah. Den er god Goddag Goddag mig Hej I'm a wombat I'm a crocodile hunter Hej Hej I'm Paul Watson I have earth in my head Hej <laughs> Hej Velkommen til De Sorte Spejdere på B3 med Anders Breinholt og Anders Lund -Nasse. Programmet er i gang. Hvorfor I gang. ser du så bisk ud? Det er fordi, at der er mange ting, man vil biske over, øh, og øh, at, øh, jeg ved, at, øh, Anders, at øh, der er mange, der undrer sig over, hvordan kan vi være så glade altid, når verden er, som den er. Ja. Der vil jeg godt sige. Øh, måske noget af forklaringen er, at vi arbejder jo i Danmarks Radio. Ja. Et sted, hvor der er altid er god grund til at være glad. Ja. Og øh, i de rammer, vi befinder os, altså i dr byen, der har man skabt. Forestil dig på det her eftergang. Forestiller. Dig, Forestil dig et mesterværk. Tegnet af Per Noldi. Musiktilsat af Nils Landoki. Landoki. Hva? Det er det, der er øh, essensen af det byggeri, vi sidder i nu. Mm. Det er fedt, det er ikke koldt, mm. det er ikke grimt, mm. det er ikke uarbejdsdygtigt. No. Det er ikke fyldt med ingeniører og arkitekter, der ikke ved, øh, hvad den ene laver, og armen er helt oppe i røven, mens hovedet er nede i noget andet. Derfor bliver vi godt om Vi Velkommen til dagens program, som er et, øh, kan man sige, kludetæppe af... af Hotter, hotter, hotter not, ikke? Hotter, det er bare hothed. Det er hothed og kærlighed ud til dig, kære lytter. Ja. Det er varm kærlighed og luft, men det kommer vi til. Det vil du finde ud af lidt i fire sige, var det bare Ja, det var det. Var ja, det, var det. Var det. Men, men det er varm kærlighed fra to mænd til to andre mænd, eller til masser af andre mænd og til og masser andre kvinder. Og børn og voksne og, og små og, og gamle, gamle og flamme og smukke. Og folk. Øh, folk, som bare har behov for det. Jeg sidder stadig og tænker, og, og det er noget, jeg er i en vis forstand mentalt gik i stå i i går... Hvor vi havde en meget venlig lytter igennem. Jeg mener, han hed Jørgen. Mm. Øh, som var bare hjem til Odense. Eller i hvert fald til Fyn. Mm. Øh, fra sit job som sælger af batterier. Ja. Og hvor hustruen ventede hjemme, som var fast nat. På øh, uh, Coca-Cola. på... The Deku eller Regie, i Hvor hun jo altså superviserede den automatiske kassefylder. Øh, mm. Og det er bare øh, jeg, jeg, det, det, det er bare ikke et job, jeg mis hende. Nej. Fast men, på nat, det er noget lort, ikke? Men det er at man gider. Ja. Men, jeg har tænkt over. Jeg ved godt, det... Og man taler meget om, at det er hårdt, og det tror jeg garanteret også der. Med de mange offentlige ansatte, som jo skal have øh, på 1000% løn. Det er jo også os andre, skal du huske. Vi er... Det er jo med i den lønfest. Men har vi hørt noget? Nej, ikke noget. Men det kan da også godt være, at vi skal i stor konflikt her til foråret. Men i, i, i den, i den øh, søndflod af lønforhold, som er fuldt ud i, jeg synes, alle skal have 100% lønforhold hver dag, mm. øh, så må vi heller glemme dem, der er fast nat. På, på, på, på båndet, Fredericia, for jeg tror jeg tror ikke, de har helt den samme fokus på deres jobfunktion, som de mange øh, social- og, og der, er der er ikke fokus på deres job, job tænker og Jeg tror, Nå. de har fokus nok på deres job. Jeg tror ikke. Ja, de har en enormt stor fokus. Var, jeg, hvad, tror, det, jeg, jeg tror, jeg det er endnu, endnu, endnu værre, end at være social- og sundhedsmælpere, det er at supervisere den automatiske cola hver nat på Fredericia. Ja. Og der er ingen variation. Ja. Jeg kan ikke forestille mig variation i hvert fald Nej. Men jeg ved, at på Tom Chokolade og Novo og andre steder, hvor ja. at, at det er sådan noget automatik, ja. Ja. Ikke? der skifter man jo, øh, så er ja. man to-tre dage det eneste. Det var Jørgen også inde på. Fordi ellers bliver det simpelthen for kedeligt. Og, og man kan vel sige, at vores program, den kærlighed, der tilstrømmer forhåbentlig ud gennem radiofartalerne ja. herfra, ja. den rammer dem blandt andet. De mennesker, som, som har et job, hvor man kan sige, på hør, det er vildt. Vi kan jo møde i bund og grund. Vi gør det ikke, men mm -hmm. vi kunne møde, hvis vi havde lyst, når vi ville. Vi kunne bare lave det radio, øh, ja. og så kunne vi gå igen. Det ja. gør vi ikke, fordi vi går jo mere op i det, end det bare. Møder en omkring halv 7 Men vi er fandme uh, yeah. I det Uh, ja. I forhold godt. til andre jobs, så er der selvfølgelig nogle jobs, der er værre end andre. Jeg ved at rive brage her for et par uger siden snart job, der var det værste, oh. og øh, øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske, hvad det blev til, hvad der var det værste. Nej, men, men det er ganske også værst på en lidt sjov måde. Men vores job, øh, jo, jo. jo, man, vores, jo, What's yeah. up dance? vores job <laughs> det er jo ikke det værste. Altså, nej, det er det, det tredje værste. Det, nej, det er et nemt job. Altså, eller nemt, eller det, det, det er nemmere, end det er til i hvert fald. Der, det varierer hver dag, og der er folk, der siger, at det er godt, hvis det er godt, og sådan noget, så det på den måde er det meget ja. fint. Jeg vil sige, at i, i dag synes jeg, at vi skal vi dedikere programmet til alle dem derude. Som at lave netarbejde. Ja. Fordi det er noget, jeg tror, det værste er at vinde op den natterdag. Det fede ved at lave netarbejde, det er, hvis man kan have fri tre dage efter. Altså. Ja? Det man kan det. Den bedste arbejdstjæt, men de tjener så ikke så mange penge, det er brandmændene for fx. I ja. Jeg ved, Skal ikke kunne sige, at det jo ikke alle sammen. Men Nej. hvis man har døgnmark, for eksempel, så arbejder man et døgn, to døgn fri. Mm -hmm. Nogle gange et døgn, tre døgn fri. Mm -hmm. Nogle gange et døgn 18 døgn fri. Mm -hmm. så er det, hvis man har ferie ja, ja, ja, ja, ja. Men bare arbejde et døgn, så er man selvfølgelig væk, men så har man de to dage. Så møder man igen, ikke. Det er ikke så tøjser. Det er Og efter klokken 3-4 stykker, der skal man bare sidde og vente på, at det brænder. Okay, gå snak vi om, om vi skulle begraves levende, eller i kviksand, eller Bukakis, eller hvad vi skulle. Nu sidder vi snart, hvilket job der er. En arbejdsplads i Danmark. Ja. Men det er fordi, vi er på vej til at blive socialist. Så skal du spørge mig. Nu står jeg så ved tabbernet, og så har jeg fået lov til at vælge. Jeg spørger dig. Ja. Nå, massen, de har så arbejdet her ved båndet i hvor lang tid. Ja, det er efterhånden 8. 3 fjerde i år. Her til marts. Jeg ved, hvorfor tære Københavns. Det er fordi, at jeg har det. Det var en besluttet for Valby, eller for Glostår bare, det det går jo. Ja. På Københavns måde. Men massen. Ja. Du kan jo ønske stykke musik her i. Jeg vil meget gerne, og der er han forberedt sig. Det har han fået videre ham. Men det er programmet rigtig, de klippet det jo. Nej, og det er helt fedt, hvor det næsten altid skulle til en arbejdsplads i Grønland. Godt, men her er det altid klose. Ja, Jeg vil gerne ønske en sang. Mm. Med, øh, det er en svensk sang. Oskar Danielsson. Med livet er en smørgås. Så vil jeg sige velkommen til en arbejdsplads i Danmark. Klokken er nu. På mange måder, hvis man kan forstå svensk, så kan man få mange svar i den her tekst. 14 minutter over. 14 Hvis man var en smørkås... Livet er et stykke smørbrød. Ja, det er det. Heldig for ikke at være Ida Davidsens smørbrød, så. Forestil dig et mesterværk. For rubrød... Kræret er... af tykke fingre... Og konditioner. Kornisjonger, skal Konditioner. Tit... det er jo en meget overset behandlingsform. Øh, så, ej, så kommer man liste listen ind. Jeg ja. kan sige, at kortisoner... <laughs> øh... Hvad er det der? Det var sådan noget til, jeg synes, at min far havde en hjernemiddel i 70'erne, og så fik han det. Fik kondition. Øh, ja, og så kroppede han jo det i kæften ja. var vejen op igennem, altid til, ja, til ja. han døde faktisk. Det for den. Var det var meget alvorligt medicin, ikke? Øh, det var i hvert fald cancer så man kan sige, at. Øh, men medicinen var ikke cancer i Nej, Nej, men det var noget med, sådan, som jeg forstod det, og det vidste aldrig rigtig helt, det kunne man ikke sige noget om. Men det var i hvert fald noget, man gav kondition. Det var sådan noget, jeg ved ikke, det var, det ved ikke, hvad det gjorde. Men så fandt man ud af i gang i slutningen af 80'erne, at... Det var måske så godt at spise, øh, men man ringede ikke lige rundt til dem. Der spiste nej, hver dag nej. der, der havde fået vid med den 70'erne. Det er også, hvor skal man starte, hvor skal man slutte Ja, Ja, ja, ja. Jeg tror, at det, var, det kunne have været hvad som helst. Men, øh, det og det, det den var, den var det gang den 01, 02 og 03. Ja, det ringer løgn. Der ringer med 0217. Ja, fassan. 02 fasan. Ja. Æh, jeg har et spørgsmål. Ja. Spørgsmål. Hvad blev der af second Life? Det er et rigtig godt spørgsmål, jeg sad og tænkte på det forleden dag, mm. øh, hvor jeg sad og slettede øh, rutinemæssigt mange Facebook og LinkedIn. Ja. Øh, så tænkte jeg også, hvert fald der er Second Life. Jeg tror, at det, det, der ødelagde, det var at se og høre åbne redaktionen derinde. Og Ungdomshuset <laughs> blev ryddet. <laughs> og så var det færdigt. Så var det, det færdigt. Har du hørt Ungdomshuset, det skal ligge op i, på Jagtvej? Og TV2 lavede, skal det ligge op på Jagtvej? Ja, altså igen. Altså det nede. nye Ungdomshus? Ungdomshus version 2. Det kommer til at ligge på jagtvej igen. Ja, over ved Brændstationen. Den gamle Brændstation? Ja, den, som de ikke måtte få. Det har jeg hørt. rigtig Er ikke Ej, det, er ikke rigtigt. det er rigtigt? Det er lige hjemme med mig. Nej, er det? det er sindssygt. Ja. Jeg støtter totalt hus lige pludselig. Det gør jeg da også. Ja. Det, jeg synes, de unge mennesker skal have et sted at være. Ja, det synes jeg også. Jeg synes faktisk, alle unge mennesker skal have et sted at være. Ja, skal de spørger, hvis det er der, sted, de unge mennesker, der er ansat ja. her, hvis jeg skal finde 2900 Happiness-klippet, og det ikke ligger under 0512 i udsendelsesmappen, hvor jeg kan så finde det henne? Mm, godt spørgsmål. Jamen, det er den femte i dag, ikke? Jo, det er den ja. femte i tolvte. Så, Så det nå. ligger under den fjerde. Okay, Ja er ja, tidligere sendt. Nå, tidligere sendt, altså som, som, som mm. noget, der tidligere er blevet sendt, altså som noget, som er blevet sendt i et andet program. Ja. Ah. I et andet liv. Det var der også på en også anden radio Jeg ja, undskyld, kan jeg lytte, det bliver lidt internt. men jeg øh, jeg Vi havde vareret siden halv syv. Jeg skulle da mene, der var der tid nok til at forstyrre ja. på sit pis. Men det... Sådan er det ikke. I mellemtiden, mens du husker med det. Nej, nej, nej så det sker ikke, er, det sker nu der, vores relation er jo Peter Lovs, det er Gry, vores relationschef, det er filosofen, og så er det vores journalistikeren David. Og det er David der altid laver de her 29. havneskler. Han, han, han stiller sig over ved siden af Gry og Karsten, som om mm, mm, ja, han ja, så, så er sikker det nok noget. Gjort, jeg står er, der. Er, at han har glemt at lave det svinet. Og nu står han der og de to andre er helt på herrens mark fordi at er han også de der sidder der et tidspunkt der sidder for at eller andet. Hvor langt der så graviditet og hjertflammerne når kommer den næste hjert Flemmer. Da... Oliver Bjergsen han er bare så god. Ej, han er så flot, Ej, han er bare sådan god. Og så og... Siger han er ikke hvad han tænker. Han ja. ser lige, hvad han tænker. Ej, ja ja ja ja. Søren Nå, han men er... Så, nu er jeg så kan jeg sige, David gider sig til at gå frem og tilbage, jamen det skal da nok hjælpe. Og for den jarg du er inden for er din idiot. Ja, og du er heller ikke i Palæstina, vel? Nej, for det der tørklæde af også. Nu har du fået dit hus i ja. den gamle brandstation på <laughs> hjørne, så tolm dig. Så er du også ret ope i arbejdstiden, ikke? Hvad står du på, du er står ikke fyre aften på mit? Men vil du jeg tror. Nej. At Second Life. Det er øh, fordi, det simpelthen kostede penge og sådan noget, og så gav og gider folk ikke. Og så er det det der med, det for kommercielt. Og, og, og så var det, øh, vi stod i dem, vi snart det tidligere også, op ovenpå. Ja. Øh, og så var det sådan noget med, øh, Rebug laver, og så sad der en mulig øh, fremtidsforsker i Godmorgen Danmark og Aftenshow af forskellige steder og sagde. Og især TV2 også, fordi de åbnede en tv-station derinde, og, og det hele var så nyt, og det er så godt og uden. Uh. Men alt det, du skulle betale for derinde, det kunne du jo få uden i den virkelige verden. Ja, det er problemet med, med meget i... i, i ting, der koster noget, det er... Grunden til, at Facebook eller MySpace jo er så stort, det er, fordi det koster ikke noget. Du skal bare tilmelde dig, og så... Mm. Øh, ikke? Altså... Ja. Yeah. Men jeg tror bare, det er til at Third Life kommer. Så havde de Second Life også, at øh, så kunne man gå ind ved Reeboks, altså kunne man gå ind i en rigtig skobotik, ikke? Ja, og, købe og så kunne man designe sine sko, og så, ah. og så kunne man få dem selv i virkeligheden. Det er sådan et... Øh, det har man så kun på Nike og i det der hjemmeside i mange år. Men andet. I mellemtid, mens vi taler om det her, kan jeg sige, at der foregår en utrolig aktivitet øh, ude bag den øh, glasrude i at finde 29. Jeg står jo musikken, og så øh, Men er det vi muligt at gå og ud, ud, og ud og simpelthen og... og, og så. Nå, nu er den fundet, Men tror den fundet? Eller? 05, 11, 07. Det er da rigtigt nok, jeg. Ja, jeg bor, det var det den sidste måned, ikke? Det er for november måned. Nå, ja, okay. Men tager det, tager det, så skal du ud og nogle julegaver, David. Fordi vi er da en måned længere frem, end du troede. Kære lytte i aften kl. 19.30 på TV3, ja. der sender TV3 deres glæmrende Rønne... serie... Lige. Jeg lige. Prøv lige at trække ved gennem Åh, oh, det er mig, Laren. Ja, du har fået... <skrællet> de 500 runder, der sidder deroppe. Det er Så er det, det fedt. <skrællet> <skrællet> Satan, så vi mand. Tak til Polsk Amf <laughs> Kære venner I aften kl. 19.30 på Signe nej til Stoffer Hvor end I er Det er ikke engang intelligent det kommer man med han to, Hvor gode de er Nej prøv at høre sige noget Hende der i Winehouse Jeg gider normalt ikke at læse de der. Men så er der nogle billeder nu Hvor hun, hvor hun går rundt fem siger. om morgenen I, i, i pH, og Uden make-up Og make-up det <laughs> er det værste Make-up Og så er hun helt Virkelig Hun er helt virkelig Klam og grim og helt faldet af udlagt, Så hendes pressetalsmand siger, jamen hun, øh, hun græder og og rundt, altså helt vildt løst rundt, grad, ikke? Ja. Øh, og, og, og er hun syg syg? Hvad sker der? Hvornår dør hun? Øh, alle de der spørgsmål stiller journalisterne til hendes talsmand. Så siger talsmanden, det er bare fordi hendes ven havde lige forladt øh, hendes lejlighed og troede, at på vej tilbage. Altså hun havde hørt noget pusle ved døren, så gik hun ud for at lede efter sin ven. Det er en god forklaring. Der er nogen, der lige bare hæver hende til side og siger, ved, du er en lille pus, Nu skal jeg hjælpe dig. Fordi der er jo meget ikke nogen øh, for de pladseskaber eller for din musikbranche venner, der gør det. Mm. Nu skal jeg vi tror, høre, ikke, at vinder, så få rigtige venner. Hun dør snart. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, hun skal finde en rigtig ven. I aften, klokken 19.30, ja. på TV3, der er der 2900 happiness. Ja. Jeg vil godt læse op, øh, at det øh, den forsmag, vi har med i øjeblikket giver øh, lydmæssigt. Og, øh, følgende sker det klip, du skører nu. Mm. Bølgerne går højt ved familien von Becks årlige nytårstafel. Janne erik von Bæk, spillet af Peter Reikerts. Det er jo et godt gjort. Ham med fiskekulderen i Svenningerhavn. Ja, yeah, sådan rundt omkring. Er udover at være en taskenspiller. charlatan og tømmerlus, lidt af en entertainer. Mm. På opfordring fortæller han sin, sin naturjoke om de tre tosser, der på hver deres vej møder et skilt, og deres kamp for at finde ud af, hvad der egentlig står på skiltet. Det udvikler sig. হাই ham কি কি ভারী হয়ে গেল নাকি খেলার সময় শেষ কিটো হয়েছে মোহাব আমার মনোজগ প্রায় 800 বছর হলো মুসলমানরা স্পেন বিজয় করেছে এই সময় তাদের হাতে শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিপ্লব সাধিত হয়েছে তারপরে মুসলিম আমির উমরাদের মতপার্থক্যের কারণে ইউরোপিয়ানরা মুসলমানদের উপর বিস্তার করে এবং মুসলমানদের অধিকাংশ এলাকা করে নিতে সক্ষম হয় এখন মুসলমানদের Granada ছাড়া আর সাম্রাজ্য হাতে নেই FARDINANTU RANI Isabila VILA THONGSHO KURTTE CHAE THONGSHO HOOK shaitan HOOKI SHOI TAN GULU HAYI BOTCHO TARRA ANDALO SIR BAKI ANGSHO THONGSHIER SHAROJONTRA KURCHE EJONNO TARRA GRANADAI CORDOVAR SRISHTU GOENDA KEPATTE JAKER ROD TRIK BOLE granadar HOY JATER GRANADAIR DURPOL DIKKULO DAKHANU ACHE SHI GRANADAIR MAP NERJONNO ESHE CHE SHI KHUP kotin jutta. O KOTHIN JUDDHA KACH <laughs> Dejlig nå har jeg hørt. Dejlig øh, p. Kelly is, en kunstner, som man siger. Hm, som hedder eh øh, På vores hjemmeside der, er det går Christopher Spider, og det er klik det er vores der vores playlister. der kan du se hvad der er vi netop. Ja, Anders, når du siger klik, så skal vi måske godt. lige forklare for dem, som ikke er så fortrolige med de elektroniske medier. Hvad vil det sige at klikke? Ja, men det er at føre musen hen over det, der hedder et link. Og mm. øh, så trykker man ligesom på noget tekst, og så Hvor klikker man, I, man så ned. kan man se, at man kan gøre det? Der sker Æ, noget med teksten? Ja, det, den kan blive fremhævet, hvis det er. Det, det, det er kan man da. Der er øh, lagt en lille kontrastfarve ind. Så er der ja. et deep link, og så rører man længere ned i deep sourcen, og så kommer man frem til det content, man gerne vil øh, browse sig på. Tak skal du have. Kan jeg lytte her er en bra udsigt. Ja, Anders, vil du starte? <tryk> uh! Ude og hjemme er kommet i dag. Det er det. Det er ikke taget ud af cellofanen nu, så vi ved ikke, hvilke skatter der hjemmer sig derinde. Men jeg er sikker på, at det er godt. Så er blevet øh, fra ja, er løde, løde blevet blevet light, men vi har også se og høre en dag før det kom. Ja, og der er på forsiden allerede, der er jeg jo tændt, dif, tæver, kok. Ja, det er en god historie. Jo. Men det er bare Æh, god årsgift. Ja, men det er altså en god... Øh, ja, øh. Så skal vi snakke om Pernette Rosendal hende fra Svonlige, og... Øh... Det lyder spændende. Hvad hedder han? Øh, Knøsen der, fløjner den. Hvad hedder han? Øh, fra Johan Volert fra, øh, øh, fra Mew. Miu. Deres nye projekt, der hedder The Storm. Vi skal spille noget musik fra deres kommende plade. Titelnummeret for deres kommende plade øh, skal vi spille i dagens program i oh, dag. Fedt. Og så skal vi snakke... Øh, tale. tale. om det og øh, se. Jeg vil godt gidsne lidt, Anders. Vi skal lave en quiz om, hvad der sker, når, når The Storms plade øh, kommer. Hvor mange... Øh, øh, hopper i helt blindt, uden at have hørt den, og siger, at det er rigtig, rigtig godt. tror ikke, du skal regne med, at dem fra politikken gør, for er der noget, som det ikke er, så det løber efter øh, Pernikor Rosenhæl på nogle år. Vi skal også øh, se, om den bliver ungdom på V3, eller ej, ikke bliver det. Nej, det at, gør den ikke. Altså... Det bliver for oplagt. Ja, men, men det er det, det, det, det, det, det, det, det. det. Men man sidder nok ikke og siger, nej, det er dem, vi laver det til ungdom. Det er simpelthen... Altså, det kan om, man ikke gøre, for ej. det vil være for gusten der også. ikke? Og ja, ja. Der tror jeg alligevel, der er integriteten for høj i det danske musikmiljø. Jeg glæder mig meget til den snakke. Eller skal de optræde på nogle shows rundt omkring? Nej, nej, uden at man egentlig nej. rigtig har hørt dem, eller kender noget til dem. Skal de ejse og lancere som succes, Men. som ikke er der? Ja, ja, ja. Og ja. lade som ja, ja. om, den er der ved at sige, den er der. Produceret af David Bowie's tidligere producerer, ham der lavede Gasolin. Ja, altså. Og der er det hele operativ ord er jo tidligere, ikke? Ja. Grund til, at David har taget videre. Nej, det skal vi være. Fordi det ville man ikke gøre på hør, og ved du hvorfor man ikke vil gøre det også? Nu er vi jo ligesom inde i den, men, men okay. eller, vi tager ikke den helt. Ja, vi tager den ikke nu. Øh, Det er også jo, at Swan Lee jo, lige efter har udgivet et halvandet album. lige øh, har udgivet et, et opsamlingsalbum herop til jul. Og det vil bare være dumt at snakke ja, for meget ja. om The Storm nu og begynde at lave en hype nu. Ja. Fordi så vil man bare ødelægge det her julesalg for denne her vi forståelse Som jeg har forstået selv som død og djævel. Som varme svaner. Helved og patter, der er levparter på kirkebærken. Så øh, skal vi vil være det, øh, som regeringen, den forrige regering, om man vil, altså den regering, som gik af her i midten november. VKO-regeringen. Ja, den tidligere, den første, hvad kan man sige, version 101? Eller ja, det er 101. faktisk 11, det? Øh, alle de her råd. Ja, smagsdommerne. Ja, men vi skal være smagsdommer. Jørgen Let har fået 2420.000 kroner. Og det er ikke en krone for meget, men det vender vi tilbage til. Mm. Så skal vi have en hyldest af en kvinde, som vi på mange måder har hyldet allerede, men som ikke kan hyldes for meget. Pia Christmas Møller. Eller som øh, han siger, at den lille ost ruller fra Næstved, Pia Krismas. Pia Christmas. Det kan han jo ikke finde ud af at sige hele navnet. Er det, er det uh, soldaten? Soldaten, som jeg, jeg har et billede. Og det er før soldaten kommer for godt, Ej, skal jeg sig. jeg sige, jeg har stadig et billede af, hvor soldaten... Ligger en dej, ungdomdende pige? han ruller en kæmpe ost gennem Næstveds øh, gade. I meget korte bukser. Og der tror jeg bare, før man kommer for godt i gang med at kalde Pia for oh. Møller for Pia Christmas, -møller. Eller Pia Christmas. Så skal man bare lige huske, at jeg har det billede. Så vi, er der verdensmest det gør, det irriterende det vi. lyd. Ja, øh, og det er lige om lidt det der med piger. Ja. Så husker vi det. Verdensmest irriterende lyd øh, ved jeg, at mange allerede kender, men det er dejligt at få den pinpointet. Det lykkedes Og Så skal vi kigge ind i Godmorgen Danmark. Vi skal faktisk ind i hele to gange ind. Ja, det er faktisk tema. Godmorgen Danmark tema i anden time. Ja, det bliver også godt. Også lidt øh, homage af Ole Steffensen. Ikke? Ja. Så øh, skal vi spille to omgange til det spændte Det lover vi. Og, og så har jeg øh, fået et manuskript af øh, elektrikernes far, hvor vi er lidt bagefter med julehistorien, fordi vi er allerede 5. december... Uh, der kommer kort resume og så, så læser vi videre. Ja. Og så, så skal der vi uh, snakke om LOC også, kan jeg forstå. Ja, som jo uh, ja, er... Det så bliver godt. Vi snakker om LOC også. Så det, bliver det er det, rigtig, vi godt. hylde ja. ham også. Ja, det er et Og hans biopat. Godt. Nu går vi videre, og det er så dejligt. Ja. Undskyld. Undskyld mig. Og hvem er det? Det er Julia Maria. Ja, for Aalborg. Ja. Hun hedder Ida. Julia Maria. Julia Maria. Og det er et rigtig dejligt år. Og det er også sne-remix. Remix. Og der må jeg sige, at sne har gjort det godt. Woo! Woo! Woo! Woo! Hvor er det uh, tavlet, hvis der var nogen, der tænkte, at vi sad pludselig og anbefaldte det slags. Hænger uh, Men jeg kan huske, vi snakkede faktisk engang om, fordi der var en anden hollandsk radiotosse. Ja, som havde, taget, som havde alt... taget alle forskellige stoffer i radion, Det Hvor var voksen holland. Som et holland? Nej, men det var som et eksperiment, og så kunne ja. man se, hvad dum han blev, ikke? Æh, men, men det var meget vildt at få arbejdspladsen til at betale sit narkoforbrug, og så sidde og sige, at det var et eksperiment. Ja, det, det, han lavet en hjørne lidt, kan man sige. Man kan sige, at man måske klogere end også i virkeligheden. Ja, øh, det kommer vi jo tilbage til. Ja. Ja. Jeg, Jeg har for det dyres respekt for folk, der kan få andre til at betale for ens uh, forbrug For ens narko. Og forbrug og misbrug af enhver slags. Skal, skal vi de alle andre lige bede? De ja, det er lige... jo. Det... Vi Skal det lige ringe op? Du må ikke sige noget. Ej, vi ringer lige op. Og det er sjovt. Ja, det er sjovt. til en gammel ven, vi kender. Ja. Eller gør vi? Nej, det er Casper kasper måske. Verdens helse lærling. Nå. Man har nok travlt. Nej. Det kan jeg ikke, Tor. Det mm. mm. Vent lidt. ja. ja, ja. ja det var. Lige så kan ja. folk høre det. Ja. Vi vil ikke sige, hvem det er. Nej, nej, nej. Det var første gang nogensinde vi har haft redaktionen så fuld opmærksomhed For de ved heller ikke hvem vi har ringet til uh -huh. Helt autonomt Lader vi bare Hvis jeg siger fedtegræve og jeg siger ja så kan I tænke over det meget Martin ringer så længe i livet Ja, Men det er fordi at fedtegræven på godset du, Han har åbenbart ikke tænkt sig at tage den Men det kan jeg love dig for At du gør nu Fordi nu bliver det ikke fis Nu bliver det alvor ja. Ja, det, det, jeg laver. Jamen, så så det er god så laver. radio det her så laver jeg lige noget andet på her Jeg også noget Det er da P3 Ben Meningen var at vi ville ringe til slagter, Lars Ja og så ville vi spørge har du finger ja. Har du en skildpadet <laughs> Og syltet? så har du det, <laughs> Og så lige før han sagde at det fint så på. jeg smidt lige på, ja, på. Men ikke der, øh, og han kan mulig have lukket i dag. Ja, han kan jo mulig også være så travlt. Og dog, fordi den eneste slagter vil være så arrogant, og han, han lukket, lukket, holdt fast ved sine øh, eventlige lukkedage <laughs> i december også. Det er Lars, fordi at, øh, han er... er at han ved, at succesen er hjemme. Kære venner, i dag ja. har øh, vi i dansk politik mistet en øh, topfigur. Ja, det har Hvor vi. vi sige, sådan. Hun er jo virkelig bare lystgænger. men piger Christmas Møller. Og det er, også, det er jo også på mange måder en kvinde, der giver en ny meningsbegreb til begrebet ikke? Lystgænger. Ja, de har aldrig lyst, har aldrig rigtigt. Altså. Pia Christian Møller er jo en fantastisk et ikon i dansk politik. Ja. Hun forlader øh, de konservative nu her. Hun er simpelthen øh, ked af, at der ikke er plads til en intern diskussion. Hun er en ung um kvinde, forholdsvis ung um, i hvert fald. Jeg tror omkring 35 år efterhånden. Har været i politik i en menneske alder, allerede. I 44. Deltager i 13 landsråd for de konservative folkeparti. Hmm. Eller også for det 33. Stadig medlem af KU. Som den eneste. Og, og, og, og, og, og dygtig menneske. Og en ildsjæl, ikke mindst. Mm. Øh, hun har fået nok af øh, soldaten fra næste ja. Og hans små skidt vigtige bemærkninger. Helge Adam, Adam Møller. Manden, som jo, jeg var praktikant en gang øh, på Ekstrabladet, så var jeg inde på Christiansborg, ikke? Dengang besætterne. Ja, det hed det dengang. De besatte folk, at de løb rundt derinde. Ja. Og så øh, blev de jaget ud af nogle vagter. Og så alle øh, politikerne var meget bange. Undtagen Helge Adam Møller, som stod. Han er jo gammel jeresoldat, Hvorfor er der ingen, der gør noget? Idiot. Ja, undskyld, jeg sagde det. Ja. Det var ikke meningen. Det er satire. Det er satire. Øh, hun er gået ud. her, og øh, jeg har altid så hun er meget lidt kedelig. Men, men, øh, ja. men, men det er også lidt, der, øh, altså, det der har været hendes problem, synes hun selv til syden af. Nu bliver jeg spænding. Ja, jeg godt lide Kommentatorer. Kommentatorer. Kommentatorer. Velkommen til Månsen og Breinholt. Øh... Det er, hun er, føler sig forbigået. Hun føler sig øh, forbigået. Skov, nej, Lene Espersen. Skovskoen. Øh, <laughs> oh. dronningen. Uh, Monty Plus Simonsen, uh, yeah. den. hun, uh, hun uh, er ligesom kommet indenom, ikke? Jo, fordi uh, du... Konny Hedegaard, pludselig, jeg gider ikke lave deadline mere, jeg gider ikke være en sag til Danmarks Radio. Ja. Endnu en af de røde journalister, der flygter ud af DR ja. og stiller op for et rødt parti, ikke? Hun, gider ikke, øh, altså hun, bliver, øh, hun er blevet forbigået, piger. Hun har øh, ikke fået... Og synes der familieministeren? Ja, så tager man en eller anden skilt kvinde øh, fra Fyn og gør hende til familieminister. Ikke? Men det blev nok det værste, det var nok, da ham der Jacob Axelsen her... Ja, ham, det er ham, øh, jeg er ked af at sige det. Han bader lidt. Ja, friløberen. Ja. Han øh, kom ind, så, så det hun har fået Og man kan gøre sig sine tanker om, hvordan har han lavet den lille tur? Grønbærene er en god Det kan da være, at grønbærene er sure, ja. siger ben, ben Men hvor om alting er, så øh, er Pia, Pia er jo ikke nede, ved at lige understrege. Hun er bare gået, ja. og hvor... jeg har en stærk om at hun kommer igen. Måske Men... fra et andet parti. Hun er ude, af, ude med offentlig kritik også af, af den gode Ben Benson. Ja. Og øh, Bens umiddelbare reaktion på, øh, på, på, på det, der er sket i dag ved Pia Christensen Møllers øh, udmeldelse, eller øh, farvel til de konservative, Exit. der er 18 sekunder her. Prøv at lyt med. Det at være i en folketingsgruppe, det er det samme som at være på et fodboldhold, og indimellem, der ændrer vi opstillingen. Pia Christmas Møller var jo ikke sat på bænken på holdet. Hun havde fået en anden plads på holdet og udenrigspolitisk ordfører. Det er en af de, kan sige, en meget våget metafor at bruge, hvad mm. Ben Benson gør her. Og det er måske for folk, der ikke er så øvet i at politisk retorik. Politiker ofte finder det, man kan kalde en folkemetafor. Mm. For ligesom at kunne, kunne fortælle folk, hvad det er, de mener, uden at skulle sige det på kedelig måde. Og der synes jeg, det er meget modigt at Bent, han går ind der og bruger øh, en sportsmetofor. Ja. Jeg tror ikke, jeg, jeg har ikke hørt det før. Har du ja. hørt det før? Nej, nej, det, det, altså, for, det er faktisk meget sjovt, at man kan bruge sportsudtryk noget med, med, med, med hvordan det foregår på, på, på en fodboldbane i andre livs. Det er faktisk rigtig godt ting. Det er meget originalt, Bent Bensen. Det er sådan noget, der peger fremad. Hmm. Undskyld, jeg Det at være i en folketingsgruppe, det er det samme som at være på et fodboldhold, og enig mellem der op vi opstillingen. Øh, det hedder ikke fodboldhold, det hedder fodboldhold. Ja, men det kommer vi til. Ja, det er det samme som at være på et fodboldhold, og egentlig imellem, der ændrer vi opstillingen. Uh, Pia Christmas Møller var jo ikke sat på bænken på holdet. Hun havde fået en anden jeg klas holder. på holdet, og udenrigspolitisk overfører. Vælde med udenrigspolitisk nævn, og ikke uh. mindst en vigtig overførerpost. Og hente med en kaffkasse. Ja, det skal jeg heller ikke nævne. Sigt op Janice, og I died in my Er det rigtigt? Yes. Hvad hedder det? Øh, det sjove er, at vi spiller lige det her klip, du skal at høre med bændt, ikke? Bend, det at være ben. i en det er det samme som at være på et fodboldhold, og i mellem, der ændrer vi opstillingen. Æ, Pia Christmas Møller var jo ikke sat på bænken på holdet. Hun havde fået en anden plads på holdet, og udenrigspolitisk ordfører, vælger med udenrigspolitisk nævn, og ikke mindst en vigtig ordførerpost som sundhedspolitisk ordfører. Christoffer Meiner, du er jo dagens fortrænighedermand, ikke? Det er korrekt. Og øh, der er flere lyttere der gør opmærksom på, at i morges, der har Helge Møller i betrændighed, og i går i Mondo, øh, brugte det samme. Nogenlunde, ja. Øh, prøv lige at spille det klip med Helge Adam Møller. Der har jeg ja, den holdning, det er ligesom, hvis man spiller på et fodboldhold, der kan ske imellem, at træneren sætter en anden hold, så man kommer ud på udskiftningsbænken, eller ikke anfører mere. Og så må man da kæmpe lidt ekstra for at tilbageråbe sin post. Man er jo en del af holdet, man melder sig ikke ud af holdet. Men der er tilsyneladende åbenbart en lidt uenighed omkring, hvor Ben Benson siger, at hun ikke er sat på bænken, hvor osterulleren der er inde på, at hun rent faktisk er på bænken, ja. og må kæmpe sig tilbage. Ja, det er faktisk rigtigt. Det kan godt bekymrer mig lidt. Det er sådan set liggevligt. Men det er sig. originalt, at de, at de begge to får den samme idé. Det, er, som jeg godt kan lide ved vores lytter, ikke? Ja. det er, at... Øh, punkt 1, de er mange. Vi, punkt 2, de, de er kloge. Og punkt 3 er, at vi er allerede blevet svine til for at være røde. Øh, men det, det, det er der det interessante ved, øh, ja. og nu laver jeg lige en opdeling af vores lytter rent politisk ja, set. Fordi da vi havde politikere inden for alle partierne, der var der ikke nogen øh, af de røde. Hver gang vi har roset Lars Løkke Rasmussen, hvilket vi ikke har gjort andet end at gøre... Mm så er der ikke nogen af de røde, der har skrevet, at vi var øh, nazister eller at vi var fascister, eller at vi bare var højorienterede, eller at vi bare var venstre-stigrantering. Øh, ouais. Men når man siger noget om regeringen, så kommer alle øh, Cyprusfolket ud om, at vi er en rød Det, Det er meget, at så meget Så den der knap og de der fora rundt omkring på nettet, der bare er i gang. Nu trykker vi på knappen. Nu har de simpelthen sagt for meget. Ja. Bo, bo. Eller man har glemt dengang, vi snakkede om Jette Gottlieb øh, i ikke særlig pæne vendinger. Det er øh, regnet i tre måneder. Det kammer også ovligt godt. Det er bare meget sjovt ikke. Ja? Jo, men det er fordi, at dem fra for de har rigtig meget tid, hvis du forstår jeg ja, mig, jeg til forstår jeg. at sidde foran skærmen. Ja, det er bare meget sket. Ikke det helt store det er var meget sjovt. Øh, der må man give de røde, øh, at, at de gider skrig at hisse op over, at nogle af deres bliver svinet til, fordi de ser. Okay, de har måske nok fortjent det, eller ja, de er nok der er fortjent. Og nu er det så ikke godt lige, desværre den skønne, skønne, behovedetøs, som har meldt sig ud af et parti i dag. Det var nu nogen på konservative. Derfor var det det, vi valgte at snakke om. Nå, jeg skal sige noget af det, der... var øh, det sådan, det hang sammen? Det, Nå, der? men jeg må lige skrive på automatik. Nej, var jeg de røde. Men nu... noget øh, det, der er der bedre af mig endnu mere end det, du sidder bedre over, ikke? Det er krummesideen ude. Der er nogen, der har stjålet krummesideen fra mit ude hjemme. Damn it. Alexis. Vi tager en grød-hvid fod hjem om lidt Efter Lissy Pina og uh, Ramt i natten og jeg skal, del med godt nu. Jeg skal beklage at uh, det er åbenbart der er blevet spillet for en time siden Kun uh, af Christina Højer uh, Som så har valgt at uh, Tage og spille et stykke musik Som, som vi jo skulle spille Men ja. der har man ikke lige givet sende en mail Uuh nej, se mig jeg sidder og spiller plader inden. Det er ja. godt nok. Øh, det godt kan løbe. jeg også godt bede at høre. Ej, gang, ja, selvfølgelig kan da det. Det er lige ved at være en nyhedstid, øh, men jeg skal da ikke snyde for en lille teaser for, hvad vi kan muntre os med i næste time. Ej, i man hører, når, man hører, når man hører, Dennis man hører. Knudsen har øh, fået rådne nisser. Ja, der bliver du stille, hva'? Fy for satan. Mine gamle nisser var rådnet. Det var en lille sætning for den. Og så er der et spørgsmål her i øh, din kældedysbrevkasse med Lisbeth og Søren Nordberg. Jeg går ud fra din gift hvor, det, hvor der er et spørgsmål, der lyder, vores hund lugter. Vi har en 8-årig labrador som lugter voldsomt. Det er ikke bare i det rum, hvor hendes kur står, men simpelthen over det hele. Der lugter af hende. Hendes pæls er ro, tør og stiv. Hun bliver behandlet med prætnisonpille om dagen og eksem, for eksem, som hun har haft i tre år. Og derudover får hun klødestillende sprøjte en gang om måneden hos dyrlægen samt en p-sprøjte. Hunden vil selvfølgelig gerne være sammen med os, men lugten er simpelthen ikke til at holde ud. Har I et godt råd? Anders, det gode råd, det tror jeg, du har på lydmæssige fil, hvis du... Det kan du ikke nå at finde på 20 sekunder. Hvad var det? det var... Nå, skud. Det var en lille skud. Nå... Jeg læser op igen. Vi har en otteårig Labrador-tæve, som ja. lugter voldsomt. Det er ikke Så godt, er det et spørgsmål, hvad skal man gøre, ikke? Har I et godt råd? Det har vi. Jeg kommer lige hjem. Så. Lader den i. Piss. Piss. Pis. Klokken tre. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lort Velkommen til programmet, kan jeg lytte? Du lytter til De Sorte Spejdere, det har vi lige sagt. Ja, ja, ja, ja, men det skal siges mange gange. Så Skal de score? Velkommen til den sidste time. Hmm. Hmm. Hmm. Så er det sagt. Jeg kan sige, at... Øh... I dag skal vi nå at spille to omgang øh, tindespingo. Vi øh, skal også forbi ja, Jørgen lidt, det skal være med et øjeblik Men først en sag, som Det lød meget mondo -agtigt. Men først en ting, ah, det lød meget Rive øh, Først, først noget, måde, det lød meget kanonkong -agtigt. Først øh, øh, Vi skal noget ja. vi, Der er jeg et eller andet I hvert fald, så står der på vores sæd At Undskyld. vi skal øh, Hvad var verdens mest irriterende lyd indtil om lidt? Altså, mange har jo debatteret det I mange forår på internet hmm. Og også virkeligheden. Hvad er den mest irriterende lyd i verden? Hvad, altså, hvad, hvad er den lyd, som driver ind? Og nu begynder aldrig at blive lidt øh, straksagtigt, tror jeg. Ja. Send ind med din irriterende lyd. Faktisk ind Fakti den mest irriterende lyd. Jeg synes, det er ordentligt. Hvis man har en telex, så kan man få alt igennem i dag. Ikke? Ja. Så kan man ønske alt. Ja, ja, ja, ja. Telex, dine ønsker ind, og vi gør ja. det. Ja. Vi har ikke nogen telex. Men øh, den der har været meget uh, negle på en tavle og sådan noget. Jeg har ja. været kridt. Det er måske ikke se irriterende. Men der er i, øh, i øh, reklameblokkene på Fox News i øjeblikket en øh, fantastisk øh, lyd, som, øh, som, som driver mig til vanvide, og som jeg også tror driver mange andre til vandet. Jeg har et håb om det. Det lykkedes mig at isolere lyden ved hjælp af vores enorme stab af lydteknikere. Og det er en lyd fra en øh, reklame for et øh, skandinavisk luftfartskompagni. Ja. Es, eller system er det jo faktisk. Systembolaget. Scandinavian Airline System. system. Ja. Uh, som jeg har med uh, Anders Trandemøller, som jeg heldigvis stadig i Australien, så hvis der stadig kan lave sjov med det. Ja, nu uh, vil jeg lige sige noget, Jørgen. Tjent en lille skating. Nå, vi skal afslutte vores program i dag. Med? Med at lave vores podcast-intro. Mm. Fordi vores podcast i dag, denne onsdag den 5. december, er dedikeret til Anders Trandemøller, Michael Simpson og Henrik Vibskov. Jeg har fået uh, hadet sms'er er fra uh, de to, uh, de før nævnte. Uh, fordi jeg troede jo ikke, at man havde uh, internet dernede i oh, God, Australien. Åh gud, i Australien. Vi har da altid holdt Anders Strand, det tror jeg også fremgik. Så jeg øh, allerede Simpson også jo det var Bestemt. bare hurtigt at han fik nye venner. Nej, se min bedste ven skal pludselig til Australien og til Sydamerika, så sker der med. Men folet ved Men så lovede jeg dem, at øh, vi vil lave noget til dem, og så synes jeg, vi skal lave en intro. Ja. Øh, ja. Det er selvfølgelig så hvis vi på nogen måde er blevet misforstået for at lave sjov. Eller? Naturligt, også fordi. Er der nogen, der har fortjent at en penge i det her land, så er det originalkunsterne ja. Og så folk, der opfinder noget. Ja. Det vender vi tilbage til. Ja, ja. Her det har Strand ikke noget med at gøre, det er ham tossen. Der skal til London med det der flyver. Mm. Right? Mm. Og han sidder i et eller andet sted i en taxa, og skal han betale, og så pludselig er det en anden, sådan en eller anden, der er klippet godt op i nakken, som skal sidde ved et bord over i London eller noget. Ikke? Ja. Og så spørger tjeneren, how was your flight, sir? Ja. Ganske pænt Og så det, det svar. Det er én lyd, og det er verdensmæssigt et lyd, Det svar, han kommer med der. Smooth. Ja. Kan høre det? Smooth. Du lyder som det der masker på. Smooth, siger han. Smooth. Jamen, han siger ikke smooth. Han siger smooth. Smooth. Sådan er jeg også dansker ved udlandet. Kan du ikke dansk? Han smooth. Bare, han kunne have sagt så meget andet. Han kunne have sagt fine, eller jolly good, eller okay. Eller, men han skal, han skal ud, hvor han ikke kan vunde, ikke? Smooth. Bravo Tours. Her tager du til hele vejen til udlandet for kun at høre folk, der snakker dansk. Smooth. Jeg har du godt høre hvad du mener. Jeg troede lidt, det var ham her. For indsats for at og sprayer. Der var den mest irriterende lyd. <laughs> oh, den skal vi lige have til så det var ham her. For for Jamen, det er værdensvist i at skop... tjene land. Det skal sige, at der er mange, øh, også det by popular requests. Øh, fordi at, øh, Al Gore jo fuldt fortjent fik øh, fredsprisen, mm. fordi han har lavet meget fred. Øh, oh. Her... Oh, oh, oh, så havde øh, øh, Nords skulle jo begrunde deres, øh, deres valg af kandidatvinder, og det er det, der kommer her. For der er indsats for at skabe og sprede større kønskab om manneskab skal skabe det klimaændringer. Og få at lægge grundlag for de tiltak, som kræves for at modvirke disse ændringerne. Og det er sjovt at spille det klip, og måske tage lidt fisk på det, der, at der kommer en sværm af sure norske sms'er. Prøv at høre øh, det her for eksempel, ikke? Mm. Nu, nu ved vi, at de får en satsreklame, ikke? Yep. Smooth. Men prøv at høre ikke. Smooth. Oh, det kunne lige så godt være. Det er jo altså trendmølt, eller der ja, er den musik. Her, ja, det ikke du høre, ja, prøv at høre. Og ah, det er jo så Simpson, den evige to som har lavet musik til den her film. Her den evige 3. Ja, det er hans signatur, det kan man tydeligt her. Smooth. Ja, okay. Smooth. men damer og herrer, om lidt bliver vi det lummer og erotiske hjørne. Jørn Hjørn Letz har brugt 420.000 kroner, ikke til en film som sådan, men på at researche til en film. Smooth. Det erotiske menneske. Smooth. Det kigger vi på igennem lidt. Men det her først er, det er De Sorte Spejlers ugens uundgåelige. Det hedder Maskinen, og det er De Sorte Spejlers ugens uundgåelige denne her uge, og nummeret, det hedder Aller som ikke er danser af mand. Vi havde jo besøg af familien i sidste uge med det snor i mit skalle. Du ja. ved jo, han hedder han, ikke? Øh, fordi de spillede øh, sidste torsdag i København. I huset? Eller han gjorde. Øh, Jamen, der var to med. Og jeg kan forstå... Jeg kan forstå at, at Jeg var der ikke selv nemlig. Øh, jeg var syg. Og jeg kan forstå til øh, koncerten. Uh -huh. Der var han ballerne hammerne, stivt beruset. Øh, ja, det har jeg også hørt. Den fik to stjerner i politikken, tror jeg. Det er ikke så meget. Og, og, og, og, og han har åbenbart været fuldt den kære Johan, ikke? På vores hjemmeside. Mm. Der er det er et godt sted Der er der øh, tre numre. Videooptagelse. Lyd. Det hele. Og hvordan det lød, da de var herinde at spille. Øh, hvor han jo ikke var fuld endnu. Men har chancen for at se familien mm. helt uforhåbentlig. Den 10., 11., 12., 17., 18. og 19. april i Danmark. Øh, for det er sådan at han ham på tur. Øh, Seks shows i april. Ikke? Mm. Det er den 10. i København på os. Den 11. april øh, i Odense. Den 12. april i Roskilde og Gemle den 17. april i Kolding, Pitstop 18. i Holbæk, 19. april, Studenterhuset Aarhus det, det er det der, ikke? Dem kan man øh, kan man købe nu her Vi får ham ind, der er godt nok lidt lang tid til april men så spørger vi ad Johan, hvorfor var du stiv? Ja. Det var der jo ingen grund til, var det fordi du havde vendt os også inden, at du blev fuld? Ja, så var han ligesom, så kom det hele ud, ikke? Jo. Så er han ikke nervøs længere Jørgen Letts, det er kommet frem i dag og mm. lidt. Lett. er en, en mand, som vi holder meget af, som er en af Danmarks største ø, forfatter. Det er Og filmskaber. Og det er jo heller ikke i dag, det er frem. De er bare opdaget igen. Nå, øh, okay. det er sjovt, ja. Han har øh, fået 420.000 kroner. Ja, for af, en år siden. Af filmen. er et filminstitut ja. til øh, research på hans film. Ja. Øh, med titlen, arbejdstitlen Anders Fass. Det er sin... erotiske menneske. Det er erotiske menneske. Øh, med en, øh, hvor han, og det synes jeg er top concept, øh, med sig selv som medium har sat sig for at undersøge erotikken. Øh, hvordan er den? Hvor er vi henne? Hvordan bevæger den sig? Øh, altså, er den forskellig? Er der øh, Er det varmt? Er det dejligt? Ja, og hvordan gør man? Øh, altså med sig selv som hovedperson. Ja. Øh, jorden over. Ja. Øh, og hvis jeg nogensinde har hørt om et godt koncept øh, til at andre til at betale for, for sjov og ballade, så er det, det. så man siger. Desværre der ja. kom der jo en del ballade, da øh, Jørgen Let øh, for et par år siden, tre år siden øh, udgav bogen. Nej, det er kun et par år siden faktisk. Det er uperfekte menneske, ja. øh, hvor han jo øh, var nødt til at indrømme, øh, at han, øh, selvom han i sin ekstremt høje alder stadig havde sexliv. Ja. Og det var noget, at øh, især mange danske kvinder ikke havde så godt med. Ja. At, øh, også fordi hans sexliv jo indbefattede en... Øh, Kongens datter. Kokkens datter. Ja, jeg, tager ja, jeg tager hende, hvis jeg vil. Øh, og derfor så... Ja. Blev det så til, at han skulle skamme sig, skulle han. Og så var der den der film, som kom til at, at, at, at stå lidt i vejen, tror jeg. Men folk øh, tænker jo, hvordan har den film lyttet, hvis det nu var eller set ud? Øh, eller... Vi kan jo ikke spille det i radioen, men vi kan spille lyd fra den. Vi har nemlig nogle rocklip. Øh, ja, researchmateriale. Ja, researchmateriale. Han kun... fik jo bare en 420.000 af. Øh, og ud af de 420.000 er der kommet 32 sekunders lyd. Mm. Vi vil gerne spille det som de eneste her. Øh, Hvor meget i koster det per sekund, altså? Det er 420.000, de er dem med 32. Det er 120.000 omkring. Det tror jeg, jeg når du gætter det er 120.000. Det er nemlig 120.000 ja. i sekundet. Ja. Ja. Cirka. Ja. Ej, eller plus minus, ikke? Hvorfor skal jeg også regne det der piste? Så er der ingeniørsværm derude, der begynder ja. at regne på ja. tomstongen. Så sidder Bæk Hansen <laughs> derude, Holgers, Holgers <laughs> familie. Hvilke skal det er ham fra, ja, ham fra Madador. Ham fra 4. Men øh, er vi klar? Lydsiden af det, det besøgsmændelses regle bliver desværre aldrig for at se. Det er så musik. Ja, det kan man godt sige. Det har jeg, det har jeg nok i, i stor udstrækning, faktisk. Pik. Pik. Pik. Tissemand. Pik. Jeg gik i metroen, og så tager jeg sådan spejl frem, og så har jeg bare sådan et størkt Tissemand. Så. I hele hovedet. Pik. pik. Pik. Pik. Altså, jeg er ikke så besat af at, at jage øh, kvinder, men jeg har stadigvæk en, øh, en svaghed for pik. at flørte. Du har fulgt din pik. Ja, det kan man godt sige. Tissemand. Pik. Pik. pik. Det gør Sjort! Jeg er god til at modtage fløjt Dagen det er godt klippet Hvorfor er det kun 32 sekunder? Hvorfor kan vi ikke spille det igen? Det kan vi også, det gør vi om lidt så ja. Men først noget musik When, When Saints Go Machines Nummer her hedder Pretty Rich, og det er med øh, bandet, eller gruppen, projektet, der hedder When Saints Go Machine. Det er øvrigt øh, også Kæld Tolstor, vores gode ven, som havde det stykke øh, band med engang. Og øh, det har vi bare valgt at sige. Vi har et endnu godt nummer, kældet havde med. Derfor vil vi gerne spille det. Og fordi vi har spillet det i radioen engang, så har de fået en bladekontrakt. Det er da egentlig meget rart, var det? Er det rigtigt? Ja. Er de fornemmer? Ja. Kære Nej, lytter, det er sådan, at øh, det klip, du lige hørte før, øh, altså de 32 sekunder... Fra øh, filmen Det erotiske russiske ja, projektet. Det uh, spiller vi ikke igen Og vi laver det ikke til ringetogen og sådan nogle ting nej, Men på nej, vores podcast ja. Som er dedikeret til Anders Trandemøller, Michael, Michael Simpson, Simpson og, og, øh, og også lidt Vipskov Jacken Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack Jones, Iceman øh, øh, Stylisten <laughs> Designeren ja. Henrik Vipskov Så, øh, eller, nej, Kan du høre det? Tørklæde, øh, dronningen Henrik Vipskov Tørklædedronningen Og tørklæde dronningen øh, Charlotte Sparer og sassy Dupont. Og det, det er de tre, der har med i trendemøller, som du lige nævnte, vi nævnte der. Ja. I hvert fald, hvorom om alting er, det er dagens øh, podcast, der er øh, dedikeret til dem. Ja, og har så also, også det lille som jeg kan forstå koster 12.000 kroner i sekundet, Anders, okay. har DTU nu regnet ud til ja, os. Det er en en computer, som nogen på lakkerliver... var. Ja, det var da egentlig for... sjovt. Så havde man overvågningskamera, og så ser man et af de tydlige billeder, at nogen siger sig, på overvågningskameraerne. Kan man så finde ham? Nej, det, det kan man, så man ikke. Fordi Polen det ligger på den anden side af vandet. Flot. Men hvorom alting er, vores podcast er, øh, kan du få det klip, og det kan du øh, via DRTK-skrust og Speider umiddelbart inden kl. 18. I, øh, ude i hjemme kom jeg for skade til at nævne, at der var noget sket med Dennis Knudsen. Hmm. Øh, med temaet rådne nisser. Ja. Yeah. Øh, der var jeg nok lidt hurtig. Jeg synes, du skal lige stoppe alligevel. Jamen, det gør jeg da. Men, det er men, folkekrav. Det er selvfølgelig et folkekrav, og det vil jeg ikke sidde over. Det er en af Danmarks bedstbetalte entertainere, så du kan vel godt, øh, jeg ved, du kan. Og du, det, det er bare, det du skal ikke være Så af. Den sarkastiske noget. kant, du lige fik der, kære så rigtig dårligt. Nej, det var ikke Jeg troede, vi var enig om, at sarcasten vender vi ud af. Hold op, det var ikke en sviner rør. jeg ved, at du der kan. Er der er mange af ham det her. Terapeuten, han har den en halv milliard. Og på vores podcast i dag, der kan man også øh, øh, høre det her. For er for... Så er den pakket ud. Vi skal nå en million downloadet podcast inden. Jeg skal lige øh, have det Så skal jeg indsats... have oh, Så. Nu kommer den. Få deres indsats for at skabe og sprede større kunskab om menneskabsskabte klimaændringer. Ja, det er godt. Og for at lægge grundlag for ja. det tilslag, er det godt for at modvæske disse tak. tak for det. Det ville er, at han var i fjernsynet i går, han her. Der var et program om tre øh, millionærer, som er ja. blevet millionærer. Øh, han vil have den, var den ene af dem, tror jeg. Hvis der var nogen, der så det, så kan de sige, det var rigtig sjovt. For dem, der ikke så det, var det fuldstændig gyldigt. Men Det var hvis man ikke så den 11. time i går, så var det også godt glip af noget. Det var godt så godt i går. nisse var et historisk <laughs> klip. Okay, kom. Øh, juleri med forhindringer. Dennis knussen fortæller. Jeg elsker, når mit hjem buner af julepynt. Så jeg har stresset rundt de sidste par dage for at få huset rigtig julet. Og jeg mener stresset rundt. Selvom det egentlig skulle være hyggeligt af jule. Men det er altså sin sag for mig i år. Prik, prik, prik. Første problem var at finde kasserne med pynt. Hvor var det nu lige, jeg havde gemt dem? Jeg roede i bunkerne i skuret og fandt frem til den ene kasse efter den anden. Og der var endelig pynten. Så kan ikke godt, den er god? Nej. Men så dukkede næste problem op. I vinteren i fjor havde jeg oversvømmelse. Og nu så jeg til min store skræk, at vandet også var nået til kasserne. <laughs> en, en homoseksuel mand han er utrolig utroligt fixeret på kasser, ikke? Ævendig vand i kælderen. Mine gamle nisser var rådnet. Hvor er det talt Ja, øh, var, var druknet, og den dekoration, der ellers kunne pyntes videre på år efter år, var ramt af mug. Det var den rene elendighed. Og jeg gentager ramt. Der var ikke andet end at investere i en ny julebønd for nisser, lys og grænskatter til, hvis det skal være en rigtig jul. Det lykkedes, og nu kan julen bare komme ind. Manden, som jo har valgt at give skønhedstips i ude af hjemme. Ikke i woman, ikke i kostyme, ikke i våg. Nej, i ude af hjemme. En ja. knytnæve i synet på janteloven. Det er, hvad Dennis Knudsen er. Om et øjeblik, jeg lytte. så er det tilspindet. Kan du godt skarpe Skab dem op, ske op. Uh, spids the blind. Jeg er nødt til at spille nogle ringer til. Jeg ved godt, vi spillede det i går. Hvad er det? Det er jo og Ben. Det er også dejligt nogle ringere. Jeg siger bare, fordi lige om der nogen, der skriver. Det har vi hørt. Ja, men det er sådan, man gør musik til hits. Eller prøver i hvert fald. Så kan det også være, at han får en pladekontrakt. Sprede det glade budskab om dejlig musik. Ja. Prøv at høre. Hvis man er rigtig ked af det eller noget, så top op til Island, man bliver simpelthen glad. Så dyrt er det heller ikke. Og det er dyrt, men det er det, er det. Det, Om, det, er det, billigt det, billigt. det er en investering, men, men jeg tror, mm. den kommer hjem igen. Det er billigere end mm. Og der er gratis bad. Anders, hvad det, vi De hører? Det er Peter og Ben med Pack Up Your Bags. Pack Your Bags. Pack og pack med et øjeblik kan jeg lytte jeg, jeg starter lige med maskinen, Peter. Du skal ikke blive nøjs. Oh, Endnu et dejligt nummer, som skal vi høre José nogen har Beats købt. Ja, men det er, han har selv solgt det. Da han var inde hos os, øh, José, der fortalte der han er selv. Der indrømte han, ja, ikke indrømte der fortæller det. Ja, men han har ikke engang fået så mange penge, fordi det er jo ikke hans nummer. Det er jo The Knife, der har lavet nogle ordentlige. Nej, som vi hørte tidligere i dag. Nej, man altså, skal høre lige om lidt. Men Må jeg sige noget? Der en, der faktisk har skrevet en meget sår kommentar omkring det musik der, ikke? Åh oh, nej. De kan få pladekontrakten <laughs> efter Bamse synger Elvis. Noget lort Kim det er ikke noget lort, men det er sjovt, skrevet. forstod du den? Jeg forstod den. Vi har jo haft The Mr. Ambassador, eller Kane, Kane, i studiet, den amerikanske ambassadør i Danmark. Ja. Da vi sendte det fra Christiansborg. Ja. Og jeg så, at han havde bamse op og synge Elvis op på den amerikanske ambassade. eller Ellers var det privat, det kan jeg ikke huske. Det var, så vidt jeg ved, var det i... Der forventer jeg da vel egentlig også snart en invitation fra ambassadøren til os, to andre. Jeg tror, at i det lag, der, der går man ikke rundt og forventer noget. Man sidder bare og håber og så glæder man sig, når det sker. Mm. Men selvfølgelig forventer jeg det også. Et lille, et lille. Det kræsser efter et Purple Heart til rehverning. <laughs> Knap på åbent, som man mm. siger. Ja, jamen det jo godt, at vi ikke har været i den krig, men vi har da på mange måder kæmpet. USAs kamp. Ja, det synes jeg gør. Hvor er Hver gang, man åbner en cola, Der er lige så civil, der, må... der kører forbi helt vildt hurtigt. Jamen, det er der, fordi, der er alle Sker der noget der bil nu her? I Det det er, er, det er byen, byen altså. det er bare Amager. Det er Amager. Det. det er hverdag. Kære lytter, hvis du er kvinde, og sidder derude og tænker, jeg mangler en t-shirt, så lyt efter. For det er sådan, at uh, i dag der er det kvindedag her i programmet. Man kan kun komme igennem i, uh, i tættesbingo, uh, hvis det er, at man kvinde. Uh, så er kvinde. Øh, siger alle mændene. Ja. ja. Sådan er det. Men uh, der er ingen grund til at forklare det. Vi har bare lyst til at tale med uh, nogle kvindelige lyttere i dag. Ja. Piger, damer kvindfolk, skøger, madamer. Jeg kunne blive ved, det skal jeg nok ikke. Øh, men det mener vi, det vil være hyggeligt. Også fordi det har været meget mandepræget mm. øh, det sidste stykke tid. Ja, øh, ikke at der er noget galt i det, tværtimod. Oh, men jeg ved også, at der er mange mænd, der sidder derude, at øh, vores kvindelige lytter og mandlige lytter, de er rigtig søde. Og hvis der sidder nogle mænd derude og hører en sød kvinde, der gennem radioen, yeah. eller en dum kvinde, eller en sur kvinde, eller hvad det nu er, vi får igennem, så, øh, så kan vi mænd og sige Det var da egentlig Det var da godt mm. 73 gange 20 ringer man Når man har tillidsbingo Som det første siger man Tillidsbingo Ja det, det, det, det er det krav Det er det eneste Vi tjekker ikke tallene, eller noget Og så kan man vinde En sort spider t-shirt I den størrelse Og snits, Man har lyst til Altså der er kvinde og herre ikke? Og så er der Eller størrelserne ikke? Må jeg sige det første nummer? Du skal Sige det første nummer Det første nummer er Det er det nummer Hvor at Volvo ligger ude på jagtvej mm. Nummer 38. 38. Volvo bil ja. Dejle biler, mand. Ja. Det skal vi også snart til møde? <laughs> det er ikke meget, man hører fra audio, eller? Nej. Men der er der nogen, der tænker, sådan var det. Ja. Godt så. Nummer 38 var det første nummer, og nu kommer så næste nummer, det er nummer 12. Det nye også. Nummer 12. Og nummer 81. 81. Det er kun kvinder i dag. 73. Tidligere spørgsmål som det først. Og så nummer 21. 21. Der er jeg ringer. Mm -hmm. Hallo. Hallo? bingo. <laughs> det er egentlig meget sødt, men det... Prøv lige bare lidt, fortsætte den lidt, uden at grine. Ja. Æh, hallo, hvilken taler vi med? Det er Charlotte. Det var siden, okay. nu kan jeg ikke høre, om det er Charlotte eller ej. Men okay, hej Charlotte, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Estrum. Ej, nå. No. <laughs> men jeg har lidt noget med stemmen, det der... Ja, nu kan vi jo da høre. Ja, ja, du lyder ja, ja, bare ja, som jeg, en mand, der prøver at lyde som en kvinde, jo. Ja, det kan godt være, men jeg har også noget. Ja, kan du, vi da høre, du er... Charlotte, du hedder rigtig Miki, ikke? <laughs> Nej, det gør jeg Charlotte, velkommen til programmet. Velkommen. Ja, Esrum er jo et fantastisk smukt sted. Ja, Bår, bor du i selve Estrum, eller lidt i udkanten? I Estrum. Hmm. Men, øh, med, øh, er du hjemme på grund af din halsledelse? Nej, jeg, lige kom i, eller jeg er lige på vej hjem. Charlotte, må jeg spørge noget? Ja. Hvor ringer du fra? Nej, det har vi spørget. Hvad laver du til dagligt? Jeg laver mad. Ah, hvad det for, mad. hvad er det for noget mad? Hvad det for mad? Ja, det er sådan en frokost til 30 mennesker hver dag. Det er altså, er det, altså Vil man kalde det kantine, eller er du det, man vil kalde en egentlig madmor? Madmor vil jeg hellere kalde det. Er jeg det er det ene nemlig. Ah, okay. Er det et godt sted uh, firma, du laver mad? Det er det bedste. Ej, ah, den bedste arbejdsplads i hele verden. Hvad hedder det? Det hedder SEC Datacom. I alle rød. Det var et af de firma, der ikke gik ned uh, der med IT-boblen? Det kan man sige, at det... Hvad er e SEC. Eller... s e, s -E Hvad står SEC for? Det har jeg spurgt min direktør om, men det er, det er tilbage himmeligt. fra den sydligere direktør. Ja. For mange år og de kan ikke rigtig komme frem med et svar. Kykjørn. Præ-IT-bobbel <laughs> og post-IT-bobbel. Øh, Charlotte, hvad har, hvad har de fået firmaet i dag? Det er et godt spørgsmål. De har fået meksikanerne. Uh. De har fået taco med oksekød Torskerovn og æg og reger og pasta med goganzola, sovs og kalvefilé og alt muligt lækker. Men torskerovn er vel egentlig i udkanten af det meksikanske tema, er det ikke? Jo, det er det, men det er fordi, de også gerne vil have noget pålæg til deres robrød, fordi det er ikke alle, der kan lide varme retter til frokost. Ah, selvfølgelig. Har du så valgt en, en, en, en torskerovn, som, som kommer fra dåsen, eller er det en som, fra fisken, så må skal sige? Eftersom det ikke var en stærlig stor succes at købe frisk torske -rom. sidst, så valgte jeg den på dosen. Det er bare en mærkelig lang, fordi det er frisk torske -rom. Det, det er så undervurderet. smager fantastisk med mig at på. Men det sagde torsken uden truede fisk. Nej, det tror jeg ikke det er. Nej, men det kan, der, er, der er kun børnetårs tilbage. Ja. Råden er, er meget dyr. Man skal huske at spise tun Og øh, ja, det skal også. man kun få alle delfinerne. De bare lader være med at sejle ja, ind i de deres. Så Se mig. Ja, jeg, ja, du, jeg svøber rundt i drivnet så er det sødt for mig. mærkelige minival. Det er jo ikke engang val Det er, du mm. valg, det, er ja, det, du er. Val-jam. Jeg <laughs> minder mig om, at ham der Tossen Watson, han er jo lige taget og kaldt et skib for, uh, for Steve Irving for tækkes, øh, Australien. Og det er at pisse på en død man. Det er, hvad jeg mener. Ja. Så tager han rundt i nogle delfiner. Eva er det søn og Steve Irving. Det synes jeg måske lige, man skulle tage og skrue ned for blodet. Men det skal ikke gå ud over Charlotte, jo. Charlotte, øh, øh, har du, du gifter og har børn? Sådan noget? Ja. Hvor mange børn har du? Vi har to børn. To børn. Hvor gamle er En på to og et halvt, og en på fem. Er du tilfreds med dem begge, eller overvejer, at du har skilt af med af dem? Jeg overvejer overhovedet ikke at skille mig ind med nogen af dem. Ja. Oh, <laughs> de er de lækkerste børn. Naturligvis, øh, Men Slotte, øh, kunne I tænke jer barn mere, hvis det var? Nej, Hvorfor er ikke. Hvorfor? Jeg er, er halvgammel, jeg bliver 42 år, næste år. Det er ingen alders, slot. Og du lyder som en på 20. Ja, altså, ikke, bare, ikke, bare ikke lige i dag. Men, nej, ikke lige i dag, men der er jo ikke slukket i lygten, som man siger. Nej. Men, men, øh, men det har ja, I så valgt. Nu har vi det? fået to skille, så tænker vi nu den terminator som nummer 3. Er og hvad med, din mand, helst, hvad med din mand Hvad Hvilken type er din mand, Silvonne? Ja. Hvis, ja, er... hvis han var et træ, hvilket træ ville han så være? <laughs> det kan jeg ikke rigtig. Han er i nærheden, han øh, slår øh, en brug øh. og, <laughs> og han er, Nej, han er en, en rigtig god far. Han er sikker, de der aktive fædre der, uh. der hjælper med børnene og... Siger de, ja, og, så, og det og så tager Prøv høre, de, den knaller, den og så, hakket. <laughs> <laughs> og så tager de berlingoen til McDonald's, og, Nej, og husker ud af det. Ved I hvad? Jeg har Nej. en hæsblæsende nyhed. Vi har faktisk en Shundan Matrix. Aarh. Det er lidt fedt. <laughs> Jeg blev lidt sidde der i den der Andreas Reinhardt han ja. tvilede Matrix ejer til. Nej, det er rigtig rigt nok. Så du får mig ikke du får det ikke til at tage mig imaginær. Nej, nej vi vil bare lige i, høre, så lader du jeg sad der i Matrixen, ikke? Ja. Eller Matrixen. Matrix. Og så jeg har jeg siger ting i i jeg vil køre i, I, I køkken og alt det godt og sådan noget, og så jeg sidder i den og så er der øh, rettet der, øh, det er der jo rent faktisk også i en Hyundai, det øh, troede man ikke, men det er der. Øh, ja. øh, hvor, at hvor mange af de er for, meget tæt på det. Men, for det ja, for, ja, altså, det, det er jo ikke meningen, at de skal sidde helt op i brystet på dem, men, men der, der kan man justere det ned. Det kan man nok ikke i en Hyundai Det men. kunne hun da sidde og holde for sæde, der kan du lige lave den der, det er jo ikke sådan en klik ind under. det er sådan en men hvor det er jo frem til der. Så øh, hvad hedder din mand? Han hedder Thomas. Så har Charlotte og Thomas siddet i Matrix. Den, og så sådan, det var da også en fed film, var Ja, bilen lever ikke rigtigt op, men okay. Øh, så har I tænkt, det er da mærkeligt, man kan skrue noget i rettet Der er sådan en ind i. Mangler der ikke en møtrikken en skrue eller noget? Nej, det er det ikke. Det er jo, prøv, så næste gang du kommer ud, så åbner I hansudrommet, så inde i ligger der sådan en lille knop, så tænker I, ja, det er det en ekstra gearknop? Nej, det er det ikke. Det er den der knop, vi kan skrue på rettet, Og så er det ligesom en gaffeltruk. Og så er det meget nemmere at komme rundt, der man skal parallelt parkere, ikke? Det er selvfølgelig ugrimeligt. Øh, også ja. fordi jeg kan fornemme, at Charlotte sidder i Matrixen lige nu. Er det ikke korrekt? Nej, jeg står lige ude foran. Hvad farve er den? Hvad farve er den? Den er shimmerblue, tror jeg, nu. <laughs> det er ikke rigtig Men, godt. Så. Ej, den er, det er der mørkeblå, en jeg sige. Charlotte, mekallik. nu når ungerne bliver lidt større, øh, og ja. I sætter dem af i skolen og sådan noget, så parker de ja, ind i hjørnet, og and så and blok, for ikke? Vel, sådan en skole man stille vej, fordi så kan de lige gå de sidste 300-400 kilometer ja. op til skolen selv. Så der er nogen så det slipper for ja. at, være, at stå til ansigt med deres ja. far og mor at køre Matrix. Ja. Ja. Men det er til taler til Charlotte's ære, at, at, at du er åben Matrix-ejer. For der er jo mange, der vil sige, at det holder jeg lav profil med. Ja. ja. Det jeg, skal jeg skrev man... faktisk sms'er til, at, det er, at vi er faktisk nogen, der kører Matrix, som ikke kører ud foran alle mulige andre ude på landevejen og godt kan holde tilbage og... Vi sidder heller ikke helt ude foran i rattet og så videre. Men, øh, der, der findes var naturligvis gæld. undtagelse. Jeg vil bare fastholde, at på vej til arbejde i dag her kl. halv om i hold Jeg bag en Hyundai Accent med en, en midterlændende dame, som havde besluttet sig for på Fredensbro og overvej. Jeg ved da ikke, om jeg vil til byen alligevel, så jeg holder dig stille, <laughs> det mens jeg, jeg tænker... Jeg <laughs> Og så ser jeg også, nej, hvor kan man sidde tæt på rattet, tænkte hun så og sætte næsen hen til den der knop, som, som Anders har omtalt. Så der findes altså også stadig Hyundai ejere, som ikke helt har... Det er bare at tr når man skal. Men til gengæld, så er jeg ved give Anders ret at det er rigtigt. Jeg har faktisk bemærket, at det næsten kun under pensionister, der kører rundt i den. Så jeg er lidt, lidt krise over det. Men Charlotte, det gode er ikke? Ja. Og det ved jeg også, at I snakker om dig og Thomas. Ja. Det er, at han Med... har en utrolig høj gensyn. <laughs> ja! <laughs> du har vundet en t-shirt. Eller dig og Thomas du har rent har faktisk en t-shirt. Ja. Lave? Hvad laver Thomas til daglig? Jamen, hælder Søren Jensen Kok. Nej, hvis du skulle lige til at sige, at han er politimand eller et eller andet, så har vi slet ikke ment det, vi har sagt. Nej. Med, er. Men som kok øh, er, er, er vi på sikker grund. Ja. Det er en knallert igen. Er vi, der, jeg, er knaller, knaller, der er mange knaller, der i Esrum, der Det er en af der er der det, ja. det der partikelfilter i hun, jeg <laughs> Så at, at du skal sende os en e-mail til satansøjensnabelagdr.dk. Ja. I emnefeltet, der skriver du Hyundai Matrix, prepare to, one. Ja, prepare to want one. prepare to want one. Want one. Nej, kan jeg huske alt det? Men ja. siger du i syvende, der er Matrix? Prepare to want one. Det var Prepare deres slogan. Prepare to want for, one. For det er det, der står øh, i streameren bagpå. Det øh, der står så. Den, som er bare umuligt at pille af, fordi ja. så riser du helt elbager af Rød Råden følger med. <laughs> og så selvfølgelig størrelserne på de trøjer, I foretrækker, ikke? Det lyder altid. Og så tusind tak, fordi du ville ringe. Ja, og det var dejligt at komme gennem for en gang så, øh, Og ja. glædelig os, og hele familien. Og, og hils Thomas. Og i lige måde. Godt, God. Morgen. God. Hej, morgen så øh, er dansemusik, og øh, øh, vi skal vi den næste lytter igennem som også skal være en kvinde. Hvad hører vi? Vi hører Ida Krog, og det gode det remix. Ikke grand? Det er ikke Fettle Grand. Det er det gode remix af noget, der hedder Let Me Think About It. Ikke? Øh, jeg kan ikke engang huske, hvem det er, der er remixet det her, men det er nogle danskere i hvert fald, og det er øh, meget, meget bedre, end, øh, end det der Fed Grand-remix. Fed Grand, remix. Han er, er, Grand er så meget has -bind. Ja, det er ikke engang øh, nu er det... Hmm... Sne. <hums> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Det næste nummer i uh, rækken af uh, bingo-numre, der skal føre til en hel plades fylde, er nummer 70. 70. 3 gange er også telefonummeret. Wow, wow, wow, wow, wow bada wow. bing, biti bib, bibli, baby, baby. Men så stopper lige også for næste nummer, nummer 21. 21, det har vi haft. Men okay, vi tager det. Vi har igen. det to gange, fordi øh, det er onsdag. Kun kvinder, der kan ringe ind. 70 ring og 20, og siger til, som det er første, når du kommer igen. Prudig lille færdig. Måsk, men jeg er lærers går for kendtagelsen. Mundskyld. Mm, næsten. Så er sgu du da ikke lave det her program. <laughs> så skal du da snakke i graven. Hallo? Hallo. Hallet. Jej, det godt. Tillykke, med det. Tillykke, og det var utrolig hurtigt. Jeg tror, kom vi nåede to numre. Ikke, at der ligger nogen mistro i det. Men uh, tillykke, du har vundet. Hvem Hvad, har vi igennem? Jeg hedder Charlotte. Goddag, Charlotte. Hvor er I du gen. fra? Jeg ringer fra øh, min, øh, min bil, faktisk men jeg kører mellem øh, Horsens og den by, jeg bor i, der hedder Søvind. Søby. Søvind. Søvind. Søvind. Søvind! Ja. Oh, oh, det, det har du ikke sagt mange gange. <laughs> Søvind! Celotte, tillykke, du har vundet en sort Ja, og tak. tak, fordi du ringer ind og deltager i vores lille quiz. Tak. Anders, ved du... Så der, ja, det er ikke en dårlig joke eller noget, men kan du lige prøve øh, bare at tælle til fem eller et eller andet? Fordi telefonen er meget lav. Pil, og kan man ikke skrue lidt mere op for Celotte? Det er mere lytterne derude. Jeg vil også gerne kunne høre Charlotte. Er det bedre? Oh meget bedre. No, okay. Nå, det er, du snakker med headset? Ja. Og så sidder Gry derude, vores relationschef, og nikker at anerkende, okay, ja. ja, det ja. har hun der godt ja, hørt at du snakkede. Fordi jeg laver jo en masse monopolet. der jeg kan folk bare ringe ind. Ja, jeg, ja, jeg kender hvordan til dem. Hvad er det, vi Nej, men det er også noget, hvad I siger. Jeg vil at Stemsen kører rundt med det der eh, bluetooth headset. Han har ikke lige med på øret. du på vej hjem. Må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvad laver du til daglig? Jeg er laborant. Laborant? Ja. Og det er... Ja. Oh. Og øh, hvad betyder det? Jamen, øh, hvad mener du med det? Ja, altså, Hvor, at, stop er, at, at er det vi har Der er laborant og ja, almindelig laborant. Og uh, industrilaborant. Ja, der er hospitallaboranter, men de hedder jo ja, bioanalytikere nu. Men det er stadig de samme, der stikker i en i armen. Ja, bioanalytikere. Mm. Ja. Har du lært at stikke nogen i armen? Nej, det har jeg ikke. Men drømmer du om nogle gange? Nej, uh, det kan man komme til. <laughs> Som industrilaborant, uh, hvad er dit uh, primære arbejdsopgave i øjeblikket så? Jamen, uh, nu har jeg faktisk lige fået et nyt job her fra den første, men indtil videre, så er det at være med til at udvikle og forbedre emulgatorer. Mm. Ja. Og Anders, ja. ved du hvad emulgatorer? Nej. Nej. Det er noget, så vidt jeg ved, man bruger til at forøge øh, øh, det mere øh, konsistente. Ja, blandt andet. Der kan lige stå øh, Charlotte, hvordan kan du forklare Hvad emukatoriet er? Jamen øh, for os, så er det Vi laver produkter, som Kan blande fedt og vand Og som kan Vores produkter kan Øge øh, piskeevne uh, Anders, det er interessant noget, der interesserer dig Piskeevne ja. <laughs> Charlotte øh, Ja? Tillykke med din nye job okay. hvad, er, skal du, hvad er det nu det for noget? Hvad er det ja, hårdt det det er en virksomhed, der ligger ude ved Jules mm. Jules Minde er en dejlig by. Ja, mit nye arbejde er faktisk den til samme virksomhed. Jules Minde er en fantastisk by. Hvad hedder virksomheden? Den hedder Palsborg. Palsborg? Pals Palsgård. Palskår. Palskår. hvad producerer ja. de? Imulatorer måske? Ja. Yeah. <laughs> Godt. Øh, så har jeg et spørgsmål til om Palsgård. Ja. Øh, er Palskår? Øh, er det gamle Palsgård stadig, der sidder i sædet? Øh, Delvist. Sige, det er det er jo den oprindelige øh, stifter hed dette skov så vidt jeg husker. Mm. Og så men nu skal jeg ikke noget, det er en god alt for mig. Nej, nej nej, men det er også nok. Du, er, du har fået jobbet. Jeg, jeg, ja, ja. jeg, jeg vil bare gerne sige bare gerne vide er øh, Palsskov øh, i 2002 certificeret. Det er ikke et godt spørgsmål. Det er i 2001. Hvorfor øh, I, i kunne ikke nå 2000? Nej. Det er emulatorat, der det kan jeg kan spørge en hel masse om det der, fordi det er faktisk, det er mit nye job, det indebærer. Sådan. Og øh, det vil have ikke at uddrede mig om endnu. Jeg kan sige, at øh, jeg var bare sådan en arbejdsdreng, stod ved sådan en maskine, pff, der lavede sådan en dansemaskine engang, som sådan en ufaglig mm -hmm. op. Mm -hmm. Og... Øh, det var lige der, hvor man var blevet ISO 9002, eller hvad det nu hed. Og, ja. og det var også fint nok og noget. Det der bare øh, problemet, at alle medarbejderne havde det, men virksomheden synes, det var helt fantastisk, <laughs> fordi så alle virksomheder, der er noget ISO-certificeret, altså det er jo sådan en standard, virksomheden får, ikke? og så øh, ja. går man efter de samme arbejdsgang, altså noget, ja, så kunne de uh, ISO, øh, dem der var certificeret, handle med hinanden, så vidste man, at ja. det var gode firmaer. Og det er, ja. jo, det er jo crap, jeg er ked af det sige, <laughs> Men det er nogle firmaer øh, nede for Holland, der så kommer op og tjekker det, og siger, ja, det er, godt med dig. <laughs> Charlotte, vi skal til at ringe ind, Ja, ja men, vi, vi skal lige klokken, uh, klokken på vej hjem ja, men, uh, ja. til søvn. Vi ja. skal jo have, uh, have, uh, have dig til at aktivere dit uh, blinklys. Hvis du er i trafik med, så er det sikre, sikre omgivelser. Åh, oh, ja, måske. Sige om lidt. Ja, indtil da jeg kan høre, du er på vej hjem. Er der er der nogen, der venter derhjemme? Det øh, er hente min datter. Mm. Hvor gammel er hun? Hvor gammel er hun? Hvor hun er blevet lige Nå. No. Ja, yeah. og vi skal til at den stik. Nej, hvor hyggeligt. Ja, ja. Er det så i Søvind, I skal Ja, det er oppe i halv. Okay, så yeah. lørdig. Uh, det blinklys skal vi have på nu, eller snor vi det ikke. Jeg vil gerne gætte. Nej, det er ja. fedt blinkly. Jeg vil også godt gætte. Det, det er fint, tak. Anders først. Ja. Jeg kan aldrig sige det ordentligt, men det er en Peugeot. Peu peu Nej, det er det okay. Jeg tror ikke, det var Peugeot, men det, jeg synes, det godt gættet. Jeg tror, at vi er henne i en polo. Nej, ja. <hums> Hvad er det er ikke en Hyundai? Nej, det er det heller ikke. Hvad er det så? Nej. En Nissan Sarah. Ej, det var Ej. en blanding af seks bilmærker. Det er en Nej, men Er det en Hummer? Stop nu Okay, stop Undskyld, hvad er det? Push, shine Det er en Renault igen Ej, fuck Fuck, den har vi haft for tid Og vi er så glade for den Og det, Og det, er, det er også en dejlig, dejlig bil ja. Det er virkelig ja. en dejlig bil Er det Sineken? Er det med det store vindue ovenpå? Nej Det er en dejlig bil du skal sendes en mail på ja. satensøgens snabla. Dr.dk. I emlefeltet skriver du hardbeats. Heartbeats. Heartbeat. Ja. Og så selvfølgelig ja. størrelse med en trøje, du foretrækker. Ja, Mamma, min mand? han skal, han skal da også, også have en. Have en. Selvfølgelig skal han det. Tak fordi du ringede og rigtig gladelig jul. og god stig teamet. Jeg er helt side, bis er strække <laughs> Hej. Så var det hende, der lag i Men det er også godt, fordi nu er der nemlig musik. Det her nummer, Eller hans udgave det her nummer. Ja. det var et, et andet at The Knife, der har lavet mm -hmm. nummeret her. Ja. Det har gjort blandt andet, at han solgte 800.000 eksemplarer, næsten 700-800.000 eksemplarer af hans forhjælpe i England alene. Ja, det er, det er rigtig mange plader. På vores podcast, som er klar inden klokken 18, der kan du blandt andet høre, øh, lad os bare sige det, som det er, Pig ja. øh, fra... Ja, øh, øh, øh, øh, vi øh, øh, Nemlig, du kan høre... Øh, for der indsats for at skabe og spreje større kønskab og øh, andre dejlige highlights for øh, dagens program. Vi er tilbage igen i morgen klokken 14. Ja. Og med øjeblik er øh, Iben ikke med i mandu for en skyld, men det er Huxi her er træning med Kristoffer Meiner kl. 16. Fred.